Bé, bueno, aquí on estem, a la Taneu, l'espai que tenim és molt poquet, molt poquet, només tenim una habitació i pràcticament ja el material se surt per... Bé, bueno, tenim el passillo inclús, no? Aleshores era una necessitat imperiosa. Fa molts anys que anem a darrere d'un local, fa més de set anys... Set anys que aquest local on tenem ara tindria que haver estat fet, no? Uh -huh. Però, bueno, les coses que passen, que ara una cosa era una altra. La realitat és que ara eh, estarem davant de la mateixa, de la, de la biblioteca de les Roquetes uh -huh. eh? i hi en tres entitats que estarem allà i, i clar, l'espai és luminós, és un espai que podrem... Si has sentit una miqueta el que jo t'explicava, el que volia de, de projectes de futur que tenim, doncs allà es podran realitzar. Aquest espai és una lluita constant, una lluita constant que ha portat a l'arxiu per poder tenir un local digne, no? Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, vull dir que tots som col·laborem eh, sense ànim de lucre, vol dir que no cobrem ningú, vull dir que som... Entenc, entenc. Eh? I, I això, o sigui que, bueno, doncs, amb aquestes característiques no n'hi ha gaires eh? d'entitats de, que treballin així com nosaltres. Llavors, doncs, la relació nostra amb l'Ajuntament, doncs, aviam si podem tenir un local més gran, aviam si aquí, si allà, doncs, anar buscant, anar buscant, anar buscant, fins que ja fa molt de temps es va dir que aquest local es podria fer per nosaltres. Això a través de, de, de la plataforma, diguéssim, de Roquetes. Ens vam juntar tots per tots els problemes que hi ha a la zona i entre ells hi havia el local nostre. I bueno, a través de tot això doncs, hem aconseguit de que al final tinguéssim aquest local. Però no, fa molts anys eh, d'això. Sí, mira, el nostre és un, estiu, és un arxiu històric de Roquetes, Nou Barris, agafa tot nou barris, eh? però com tenim, tenim que som centre d'estudis populars. O sigui, per nosaltres, les persones, la seva història és el que ens importa, entens? O sigui, a, a aquestes petites històries de la gent que et porta doncs, un document, et porta una fotografia antiga, et porta una estampeta... O sigui, nosaltres tenim hasta un calaix desastre. Un calaix desastre que també el tenim ordenat, entens? O sigui, li donem molt de valor a totes les coses aquestes. És centre d'estudis populars perquè és la vida misma la que fa la seva història, les nostres històries, etcètera, etc. O sigui, molt de base, com si diguéssim, no? donant-li molt de valor a totes aquestes coses. Hem estat... Bueno, sempre guardant tot el material que, que... i tenim moltes donacions. Eh, eh, com que som del barri, pues la veritat és que arribem molt a la gent i sempres doncs, el millor fem una història de cafè i una història que és monogràfica amb el sentit de que parlem d'un tema concret que convides a gent concreta per poder tenir- les seves veus també. Eh? doncs eh, aquesta mateixa ens, ens genera material ens genera que ens porten coses i bueno, d'aquesta manera ha sigut com després de 26 anys doncs, tenim un arxiu històric fantàstic, amb una documentació amb unes fotografies esplèndides i nosaltres era, de moment disfrutant ara de moment, fins que no tornem a estar en el nou local, teníem obert dimarts i dijous de 6 a 8 eh, tots els fons estan o sigui, oberts per tothom eh? nosaltres deixem fotocopiar algunes coses eh? o sigui, si hi ha un dossier perquè explica la història de tal o qual, tot no el deixem fotocopiar però si venen estudiants doncs ells poden posar aquesta pàgina amb interès l'altre mm -hmm. també, tal i qual col·laborem ajudant-los també amb la seva formació perquè en el fons moltes vegades no saben ni el que volen o, o estaven una mica tal pues, col·laborem amb ells en dir-los bueno, això és el que s'ha de centrar amb això, en allò tal, o sigui, que aquesta tasca també la fem i les dues darreres preguntes sí. la primera és si tenen pensat digitalitzar els documents o si ja ho han sí. començat a fer sí, sí, sí. sí. O sigui, la idea és aquesta el que passa és que nosaltres contem amb molt pocs recursos o sigui, això es necessita molts recursos però a la llarga segur que ho farem Segur que ho farem perquè a nivell de fotografia ja m'han començat, o sigui, a nivell de fotografia ja m'han començat a, a, a fer-ho, i, i altres temes ja està iniciat, com si diguéssim, no? Però bé, bueno, eh, tampoc eh, tenim molt de temps per buscar recursos, com si diguéssim. El fet d'estar de, fent una feina que no deixes escapar res, doncs et centra en el que és el treball, no? I llavors, potser, doncs, doncs, jo que sé, uns altres podrien tenir... Doncs, no sé com es diuen els col·laboradors o algun estudiant o alguna cosa d'aquestes que ens pogués ajudar uh -huh. a fer tot això, no? Però no hem tingut accés a, a poder-ho fer. I la darrera pregunta és, vostè que es coneix tots els fons dels sí. que disposa l'Arxiu Històric de Roquetes, sí. quin és el fons que a vostè particularment li fa més...? Que, que m'agradi més? Que li agradi més, sí. a sí, la fotografia. La fotografia, sí. La fotografia, però... Per és bueno, clar, la fotografia la que és antiga, com si diguéssim, et serveix per veure com es vivia, com vivia la gent, com és, és la, la pròpia història. No? i ho ves reflexat. No? per exemple per veure la la, per fer la pel·lícula de la Mari, doncs van vindre a l'arxiu, per veure com era la gent com vivia uh -huh. la gent a Verdum, com ananaven vestits. Tot això. Doncs és una documentació que serveix per totes aquestes coses. No sé, els llibres també són molt interessants, els llibres també, perquè tenim una bibliografia molt gran quan venen a fer feina, treballs i coses d'aquestes, molt important de bibliografia que parlen de coses de nou barris i bé, tot això que ho tenim sempre a disposició de tothom. Sí,